the Bismillahinirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil al alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. E falandrojm zotin amadrishem. e madhreshëm, i dërgojm salavate dhe selame me të dashurit ton, zotërisë njerzimit vulës së profetit Muhammed Mustafas alayhis salam. Të ndruar vëzërr dhe motra, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takohemi sonte me emisionin e radhës Emisioni nëmër 12, në kuadrë të këti ciklit e emisioneve modelet e përkryjera, sonde do të flasim për durimin e rinisë se shokëve të pejga Merit Al-Islam për balë vështërsive. Në përgjësi, pa përja shtimë, shokët e pejga Merit Al-Islam ishin durimtar, ishin shumë sabërli për balë vështërsive, pa më varsishtë të cilave natyra ishin ato vështërsi. Mirë po? Neve për na intereson që të kemi fokus të veçant të kërinia e shokve të pejgambirët e alisam sa so ata ishin durimtar për balë vështërsive që ata bala faqoheshin me vështërsive prej më të ndryshmeve nga svidat e jetes. Të ndruar në vëzër dhe matra, sprova dhe belat në fe janë gjëra të pashmangshme. Gjdo besimtar dhe besimtare sprovohet me sprova në fenë dhe në jetën e ti. Andaj edhe shokit e pega mirit, a.s. U kishtë të rahi se atyre një sasi kogja e madhe e sprova dhe belave që ata këshin përjetu dhe ishin balafachu gjatë jetës e tyre gjatë përhapjes se islamit dhe këti misioni. Thotë Allahu të barëka wa ta'ala në Qur'anin fëm lartë në surën anke butë ayeti dhë dhëtëra E hasibën nësu an yutraku an ykulu amanna wa hum la yuftanun wa la qad fëtenna l-ladhina min qablihim fa la ya'lamanna allahu fa la ya'lamanna allahu fa la ya'lamanna allahu l-ladhina sadaku wa la ya'lamanna l-këthibin A thua valë po mendojnë ata se mjaftën vëtem ata të thonë kemi besu dhe nuk do të spravohën Dhe të thotë, Allah Udhul Gjilal të regon se nuk mi afton njëri u të thotë që unë jam besimtar dhe jam musliman, e me pas të mësë sfidojt besimi i ti, të mësë vjet në sprovë besimi dhe islami i ti. O lekat feten në ledhinë min kablim, Allah Udhul Gjilal të ashtë regon, thotë, edhe popoj qeshin pare juve, edhe besimtar dhe musliman qeshin pare juve, edhe ata u sprovuan dhe këtë Allah Udhul Gjilal e bën me qëllim që Allah të ndanë dhe ti dalloj të sinqertit nga gënjeshtorët. Do të thot, një prej spro, një prej urtësive të sprovës, një prej qëllimeve të sprovës është se sprova i filtron njerëzit. Sprova i i i i çet në shesh dhe i dallon besimtarët e sinqert prej atyre të cilët janë gënjeshtorë. Pastaj Allahu te baraka ta në sura Bakara ayatin 214 thot, "E muhasibtum an tadkhulul janna walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum" mësëthumë lë bësë, u a të dërra, u a zulzilu, hëtta e ku lërë rasullu, u a lëdhine amënu, më a hu më të nasrullu, e la e në nasrullu i karibë. Thëtë Allah o fuqip lot, a më zvalë po mëndoni se do të hyni në gjennet, e ju nuk do të së provoheni, edhe ata të cilët ishin para juve, ne i goditë me skamje, i goditë me momente të vështira, Deri sa o dridhem. Edhe i derguar i Zotit dhe ata të cilët ishin me të shokt, për një moment nga presjoni dhe bara e ronde sëprovave, për një moment ata than, me ta Nasrullah, kur është njëma e Zotit? Kur do të gjenë njëma e Zotit? Ishin lodhur, po gati se nuk ndërzuan nga presjoni dhe bara e madhe, e belave, e problemeve, e sfidave, e fatkesive, e sëprovave, Allahu dhulli gjelal, u tha, duke i përgëzu, ela in në nësra Allah i karibë. Dhe një rejë, më asë nëzitoni, se ndihme Allah të është afer, ka ngele dhe pak dhe ju do të delni fituës dhe triumfuës. Dhe në thëtë, këto dy ajetë i sola so por dëshmi për të të regu se sprovat në fej janë të pashmangshme. Andaj edhe të gjithë muslimanët në meke, në ditët e para dhe në vazhdimësi të përhapjës e islamit, gjithë andej përjetun sëprova dhe momente të vështira, pra ndaj të rëgën dhe e artikulën një prej sëprova dhe një prej këture momenteve Abdullah ibn Omeri, radiallahu, i cilë i thët, qëtë faal në lëkitala ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallam, idhë kanë lë islamu qalilen, fa kanë rëgjullu juftanu fi dini hi, imma jaqtulunahu, wa imma juathikunahu, hatta kathura l-Islamu, fa lam të kum fitnë. Thotë Abdullahi ibn Ameri, në ditët para e parat të Islamit, kur muslimanët ishin pak, sëprovat ishin të mëdha, sëfidat ishin të ronda, thotë muslimanët ose vritëshin, ose përkes përse kutohëshin në mënyrën mëqë njërzore, dheri sa oritë numëri muslimanëve, në momentin kur rritë numri muslimarve atëherë po shuan dhe uzbëhen së provat dhe svidat që i goditnin dhe i atakonin muslimanët nëmek e ka pëtë Saidi ibn Jubejri Rahimahullah Abdullah ibn Abbasin radiallahan huma e kanë al-mushrikun e yuballeghuna min ashabi Rasulillahi min al-adhabi ma juqvarun e bihi fejtar ki dinihim i thot Said ibn Jubairi i cili ishte njeri nga gjenerata e tabiune gjenerata se kishte ardhur menjer pa gjenerata shokve te peigamberit i thot kti shoket peigamberit Abdullah ibn Abbas djali agjës peigamberit thot a ka pas raste kur i dlojtarte mekes aq shum i kan maltrotu aq shum i kan bom me vujt muslimanet e par saqe ndonjeri pe tyre edhe osht hamend me lon fenet e ti thot Abdullah ibn Abbasi ne pergjigje ndaj ti naam Wallahi inkenu le jaduribu në ahede hum, thët po, ka pas edhe momentet tila, si rezultat i vujtjeve, maltretimeve, persekutimeve, dhunës, thët e kanë kab dhe e kanë ra aqshum, sa që njeriu ka arë deri në dilemë të e braktis edhe besimin e ti. Ua ju gjion e hum, thët edhe kanë përdorë metoda tjera, u a kanë ndalur ushqimin dhe ujn, deri sa kanë ra në gjendje shumë të rondë. Thët, aqë shumë kanë qenë të nëvojshëm për ushqim nga uria, sa që thët, nuk kanë pasë fuqi të qëndrojnë ullur. Aqë shumë janë lodhë, aqë shumë janë molisë, hëtta ju utihim me se eluhu minel fitne, thët ka pasë të atilë që ju kanë dërzu edhe kësa isprove. Normalisht në raste të tilla lejohet që me gjuhë të i bindesh kërkesave të armikut, derisa zemra mbetet e qetë dhe vendosur në besim nga se to janë momente të jashtëzakonshme. Hatta ja qul, thotë derisa i kanë detyruar ju dhe ju kanë thonë: "El la ta wal 'uzza ilaheene min dunillah", a kilatin dhe uzatin kanë qenë dy idhuj më të njëorr, zot për pos zotit, Allahut, thotë ka pas raste kërë kanë thonë, po, vëtëm për me marë pak uj, edhe me shpëtu shpirtin, dhe këta e ka bo vëtëm njërë deklarative, ndërsa zemra e ti ka qenë e bindur, dhe vendosën në besimin një njëzat, mirë po, nga sprovat e mdha, iftide e min hum bimein, je blogun e min gjuhdihim, thëtë vëtëm për një pik uj, transmitimi është të vërtet, e transmiton Ibn Ishaki, edhe imam dhe hebiu, e konfirmon si të vërtet, në sier alamun nubela. Dhe në tëtë, këto raste të regojnë se sprovat, sfidat, fitnët në fe jënë gjerat të pashmangshme. Mirë po, përbal të tërë sprova dhe sfidave, kërko që ne të armatosemi me durim. Prandaj, shokët e pejgamberit, edhe rinia e shokëve të pejgamberit, ishin durimtar dhe sabërli, por ballë vështërsive, pavarësisht çfarë vështërsi ishin ato, të cilës natyrë qofshin ato. Para se të përmendi disa shembuj, e shoh të udhës që të përmendi disa fjalë shumë të rëndësishme në lidhje me sabrin dhe durimin nga të parët tonë. Sot Omeri radhiyallahu anhu, po i llo çelëmisht ajetet nga Kurani i famlarë, edhe porosit profetike, po po i marrim fjaltë dhe dëshmitë e këture njërësve që kanë qenë akterë në këto në gjarje, kanë qenë njërës që janë balafachu me sprova dhe këta të regojnë se kur kanë qenë të armatosur me sabrin dhe durimin, si kanë dalë faqe bardhë dhe si kanë aritë të rezistojnë këture sprovave dhe belave. Thëtë Omer ibn al-Khattabi radi Allah anhum, Inë afudale aishin, edraknahu bis sabri, Thot, a, oh, subhanallah, Shqeqanim ishte ndërruar, qfar fjale e madhe e Hazreti Omerit, Radi Alanhu, thot, jetën më të këndëshme, jetën më të këndëshme, jetën më të mire kemi jetu, kur kemi bë sabër, kur kemi qenë dërimtar. Vajzdonë Omeri, thot, si kur sabërit të ishte burë, do të ishte burëi më fisniku, do të ishte njëriu më fisnik. Dënë thot, Omeri Radi Alanhu të regonë se, Për juda më këndshme jetës të tyre ka qenë atëherë kër ata e në tërgu dërimtarë për balë cilës dësë provë dhe fitë në. Prandaj kemi nevojtë të përfitojmë nga eksperiencë e këti burit madhë në një jetën tonë dhe rinia në veçanti kanë nevojtë të armatosën me dërimin dhe sabrin nga se aj i cili tërgu dërimtarë gjithmonë në fundë dël fituës dhe, triumf, dhe triumfuës. Thotë pegambire Alisam me në sabara dhafarë. Kushtë të regohet dërimtar në fund triumfan dhe del fituës. Thëtë Ali bin Abi Talib, radi Allahu anhu. Ela inë në sabra minë al-imani bi menzilat i rësi minë al-gjesedi. Thëtë sabri e ka pozicionin e kokës në raport me trupin. Trupi pa kokë nuk ka vlerë. Sa dhe një trup tjetë i madhë dhe tjetë i fëqeshëm, nëse i mungon koka, atëra aj trup është i pa vlerë. Pranoi thot Alia, Sabri ka pozicionin e kokës në raport me trupin. Vazdon Alia Radianun. Fa idha quti'a ar-ra'su badal jasadu. Thot, nëse mungon koka, atëherë trupi është i pa i pa rëndësishëm. Thumma rafa sawtuhu fa qal ala innahu la imana liman la sabra lahu. Për kësaj, pas këtyre fjalëve, Alia e ngriti zërin dhe më zë të lart tha Djeni, dhe një re, nuk ka iman, a i qëri nuk ka sabër. Nuk ka besim, a i qëri nuk ka sabër. Zaten, besimi dhe imani vjen si rezultati durimi dhe sabërit. Vjen si rezultati besimit dhe sabërit. Thot me imun i ben mahran, ësë sabru sabërani, durimi dhe dy loje, ësë sabru ale musibë, o sabru e fudalë minhu, o sabru anil maasi. Thot me i muni ben mahran. Sabri o dy loje. Sabri dhe durimi në fatkeqësi, kur të godet një musibet, ndërsa sabr dhe durimi mëj mirë se kjo, është sabri dhe durimi për bal të këshiave dhe harameve. Shëtë sa e bukur është kjo. Do të thot njeri u, për me frënu veten për të këshiave dhe për i harameve, du të sabr. Do të durimi Nëse nuk e durim të arë, atëre t'i gjytësht dhe bosh e laqë në gjunaha dhe në harame. Prandaj me i muni bën mahran, një prej selefit, një prej muslimonve të partë, herë shëmë thotë, durimi o dy loje, durimi përbal fatketsive, të cilat të godasin, ndërsa më e mirë se kjo është durimi përbal haramit dhe përbal të këqijave. Thotë Ibrahim e Tejmi, Rahimahullah, më amin abdin, wahab Allahu lehu sabëran alel edhei, wa sabëran alel belai, wa sabëran ale illa wa qad uti afdala ma uti ahad ba'd al-iman that Ibrahim al-Taymi. Ne sa Allahu al-Jalal i kadhuru një njeriu sabrin përballë të kçijave kur ato e godasin. Sabrin dhe durimin përballë fatkeqësive kur ato e atakojnë belat. Sabrin përballë sprovave, thotë këtë njeriu, nuk i është dhënë ndonjë gjë më e mirë pas imanit, besimit në Allahun fuqiplot, sesa sabri. Transmetan, Hasani radiallon, Hasan Basriu, thot një bur, e shante një bur tjetër, e ofendante, e fynte. Ky personi cili pranon të krejtë të ofendime, pasi ky po e fyne, a dini që ave pranë? Po të rgonë Hasani. Shkoj dhe pëjafshin në dirës të ati njeri otë. Ky cili ishte vulgar dhe pëjafshin në dirës të ati njeri otë. Ky cili ishte vulgar dhe pëjafshin dhe pëjafshin në dirës të ati njeri otë. Ky cili ishte vulgar dhe pëjafshin dhe duke ia fshi djersh po lexon ayetin wali men sabara wa ghafara in zalika la min azm al umur është fjala për ayetin 43 e shura ai i cili bën sabër ai i cili duron dhe i fal të tjerët më të vërtet kjo është prej veprave të njerëzve të mëdhej Hasan Basriu kule po ato fa më të vërtet këto që janë ka i mençur e pas ka kuptu drejt kthirrje te allahut fot kët thirrje e humbin prej sa i mirësie e privojnë veten vetëm ignorantët subhanallahu fot Umar ibn Dharr radiyallahu anhu men ejma ala al-sabr fi al-umuri faqad hawl khaira waltamasa maaqila al-birri wa kamal al-ujuri ai i cilin te gjitha pundet e ti ka arit te fortifikohet me sabër ka arit tarmatos me durim në të gjitha punët e jetës së tij, thotë ky njeri ka arrit më i mbledh të mirat. Ka hisë në gjitha të mirat. Ky njeri ka hise në çdo mirësi dhe ky njeri do të ketë shpërblim të plot. Fjala e fundit para se të bëjmë një poshiv të shkurtër është fjala e Qadiut, gjykatës të njohur në Islam, Shurayh al-Qadi rahimahullah, thotë siç janë çfarë eksperiencë për me dorimin, me sabrin, për balë fatketsive. Thët mu kur me godet një fatketsi, unë e falendroj Allahun katër herë. Herën e parë, e falendroj Allahun, pse Allahun me ka kursy e nuk me ka godit një fatketsi ma e ma dhe se ajet e cila me goditi. Ty të godet një fatketsi, mirë po ky burë, Shurih i pothuaj falenderoj Zotin se te se Zoti ka kursy ka mujt me të godit një fatkeqsi hala më e madhe sikur i godit të tjerët. Kjo falendërim i parë. Falendërimi i dytë, thotë e falenderoj Zotin i cili më furnizoi me durim, më jepi rastin edhe mundsinë të tregova sa për li. Falendërim ndaj Allahut. Falendërimi i tretë, thotë e falenderoj Zotin i cili më jepi mundsinë që kur më goditi fatkeqësia un edhe u tregova drejtator po dhe thash inna lillahi wa inna ilahi raji unë, të Allah o të jemi, të Allah o komë këthy. Dersa, falendrimi 4, që e falendroj zotin tim, kur me godet një fatkeci në sprova, e falendroj zotin dhe tham, o, zotin, të falendroj që nuk me sprovovën fën time. Nuk me sprovovën. Më mirë është njëri u të sprovovën në jetin e ti, në trupin e ti, në familje e ti, se sa të sprovovën në fën e ti. Po e humbi njëri u fë atër a i do të ahumbë akiretin, o ol i edhu billa. Këtë do të ndalemi, me njërë paspak, do të filloj me pjesën tjetër, duke të regu shënëbë i konkret, nga durimi i rinisë së sahabëve për balë vështërsive të ndryshme. Paspak do të takuëm, inshallah. Assalamu alaikum, rahmetullahi u barakatuhu. Mishtë të ndëruar. Po vazhdojmë me pjesën e dytë të këti emisioni, për gjitha të cilët janë kyqër eventualisht me vënes, në këtë emision po flasim sonte për durimin erinisë së sahabëve për balë vështërsive. Në pjesin e partë emisionit folëm për dy elemente, shumë më nëndësi. E para, sprovat dhe belat në fej janë të pashmakshme, e dyta, të regumë se njëriu nëse dëshirën që të delë faqe bardhë dhe triumfuës për balë sprovave, belave, fitneve, të cilat e godasin dhe e atakojnë, atelajt duhet pa tjetër të armatoset me dërim dhe sabër. Përmendem disa fjal nga eksperienca e musimanve të mirë të hershem me sabërin dhe si ata e kanë kuptu rolin kësht të dërimit në jetin e tyre dhe janë të regu dhe janë dalë fitimtare faqe bard për balë vështërsive të cilat ato i kanë rëthu ata. Tani dhe shërojtë cili shemboj konkret dhe praktik në këtë Aspekt, nga durimi i tërive shokve të pegamerit për balë vështërsive. Po e marë shembulin e parë me një djallë të ri, me një burë të madhë, me një personalitet të rralë, Khabab ibnul Arat, Khabab i radiallahu anhum. Khabab i, kërë kështë e pranun feni istame, kështë e vujtë tej mase nga përsekutimi që e kishin ushtru i dhujtarët e mekes në trupin e khababit. Sa so që më një rast i dhujtarë të mekes pasi që kishin ndezur një zjarë dhe pas ati zjarët madhë kishin mbetur shumë gaca të zjarët e marin dhe e gjveshin lakuric khababin radja lanhu dhe e tërhekin zvarë në bi gacat të zjarit me trup të gjveshur khababin radi alanhu. Pas kritë të revujtjeve dhe përsekutimeve, khababin ishte lodhur dhe vjen të këpë i gamberi a.s. duke u anku dhe thëtë oj dërguari Allahot, e Rasulullah ishte pranqabës, thëtë oj dërguari Allahot, a nuk po e lutë Allahun për nejë, që Allah të në ndihman, a nuk po e shëhoj dërguari Allahot, se qka po përjetojmë dhe qka po vuajmë në fenton, i dërguari Allahot, kër i dëgjej këto fjal, i vind të vështir, se qfar përjetonin shokët e ti, dhe a ishte i pafuqishem, nuk mund të ndihman të, ju së kuqë fetyra dhe i tha khababit. Lëkad kene min kablikum, Para juve ka pas popuj, të cilët për besimin e tyre me krahërt të hekurt janë ndarë gjys. Osht qeputur koka, janë përsekutuar në forma më barbare. Mirpo nuk kanë lëvizur nga feja dhe të, besimi i tyre, besimi i tyre. Keni durim edhe pak. Shumë shpejt pejgameri po vazhdon. Shum shpejt Allahu do ta mbush tokën me drejtësi dhe siguri. Saqe, so një njeri udhthtar do të niset prej San'as e deri në Hadramaut, qytete në Yemen, dy qytete të skajshme njëri nga tjetri në Yemenin e sa të shum. Nuk do të ketë frikë nga askush posa nga Zoti, nga Allahu te baraqata. Ai do të ketë siguri për njerëzit. Subhanallah. Khababi ucucu dhe mori dhe mori një frymzim të ri që të vazhdoi rrugën e tij. Mori forcën dhe el energjin që të vazhdoj me durim të ballafaqohet me provat të cilat i kishin përgatitur i luftëtarët e Mekës, vetëm pse ishin musliman. Prandaj Omeri radiallahu kur kaluan vitet muslimanët u shpërngulen nga Mekan Medin. Kur muslimanëve u erdhi krenaria u bën të fuqishëm Umeri Sahër e shehte Khababin i thoshte: "O Khabab, ngritë komishen tënde, po kam dëshirë të shoh ato gjurmët e vujqeve për Islamin që ti ke përjetuar në ato ditët e para të vështira të Islamit." Dhe në një në një rast Umeri shkoi dhe e përçafoi barkun në shpinën e Khababit. Është interesant kuremi te Khababi Aliu radhiyallahu anhu pasi kishte vdekur Khababi duke u kthyr nga një betej kalon pran varrit të Khababit radhiyallahu anhu dhe kur kuptoi se po kanon pran varrit të Khababit radhiyallahu anhu u ndal Aliu radhiyallahu ishte i parë muslimanëve xhalife u ndal pran varrit të tij dhe ja tha disa fjalë rahimallahu khabbaba shoq vetëti tha Allahu yemshirof Khababin, Aslam e Raghiban, ishte prejtëparve i cili me vullnetin dhe dëshiren më të madhe e pranoj islamin. O hajera taia, ishte prejtëparve i cili e bëri hijretin në mënyrë në kushtë shumë të vështira dhe të ronda. O asha mujahida ka jetu si mujahid dhe besimtar i vërtet. O bëtulljefi gjësmihi ahwala ka përjetu vujtje dhe mundime dhe vështërsi të ronda në trupin e ti si kure përmendem rastin, kure kanë tërhek zvarë mbi gacat e zjarit, walën ju di Allahu e gjërahu, walën ju dheji Allahu e gjërahu, Allahu nuk do t'ja humsh për blimin këti buri. Në të të të të të që qëni si kanë tërgu durimin për balë vështërsive. Rinija shokve të pega merit a.s. themë janë tërgu durimtar për balë vështërsive pa marë për asysh ato vështërsi të cila natyrave kanë qenë. Një loj i vështërsive që janë balafacu shokët e pegamerit e samë ka qenë gërbeti. Shokët e pegamerit dhe rinia, shokët e pegamerit janë balafacu me gërbetin. Njëriu kur është i huaj dhe jabanëgji, njëriu kur e mërë rrugën e gërbetit, shkonë në një vend të huaj, shkonë të kënjë popull i huaj, i cili ka një gjuhë tjetër, ka një mentalitet tjetër, ka një kulturë tjetër, ka një besim tjetër, nuk është e lehtë të jetohet jeta në rrethana të tilla. Shokët e pejgamberit në emër të kauzës, në emër të besimit, për mëmbrojtje dhe më ruajt fënë e tyre, ishin detyruar të marrin rrugën e gërbetit. Dhe rruga dhe momenti i parë kur morën rrugën e gërbetit ishte shpërngulja drejt Abisinis ishte një numër i muslimanve që ishin shpërngull nga Meka në Abisini në atë bot. Abisinia dhe Meka ishin dy botat të kunder ta. Populli i Abisinis ishte një popull kret i ndryshëm dhe tjetër popull për i popullit arab. Gjuhe në kishin tjetër, kulturën tjetër, besimin tjetër. Mirë po, ata në emër të asaj që ta ruajn kauzën e tyre, ta të ruajn besimin e tyre, vendosen të shkojnë të jetojnë në gërbet, të përjetojnë mundimet dhe vështësitë e gërbetit. Të jetojnë të huaj në Abisinë, në mesin e tribeve nga shokët e pejgamberit u shpërngulën Zubejr ibn al-Awame, Osman ibn Madhun, vllau i tij na Abdullahu, pastaj esajbevin Osman, Muhammad ibn Hatib Abdullaj ben Suhejli ben Amr, Saadi ben Khaula, Abdullaj ben Masudi, e shumë të tjerë ishin në mesin e atyre që u shpërngullen prej mekis në abisini. Othmani ben Madhuni ishte në mesin e sahabeve pe djemve tri, i cili kishte përjetu vujtje dhe përsekutime shumë të mdha nga djali i agjës e ti. Para mendoni, njeri u kur përjetan përsekutim nga i hua i është shumerant, po para me ndoë kur njëriu maltretohet për njëriu të gjakut të ti. Gjalli agjës Othmani ben Madhunit, ishte zulumçari me i madhi i cili i shkakton të vujtje dhe vështirësi, Othmani ben Madhunit, i cili u detiru me e marë rrugën e gurbetit, me i përjetu dhe mu balafachu me problemet dhe vështirësit e ndryshme që parbalohet, që balafachot një gurbetqar, një i huaj, në ruaj që të ka uzis dhe besimin të të tërë. Një element tjetër që shokët e pegamerit dhe rinia janë balafatu dhe janë përbalu me vështërësit, është urija dhe varfria. Subhanallah. Piesa dërmuse e muslimanë dhe shokët e pegamerit kanë qenë të varfër. Madjeveti dërguar i Zotit ka qenë i varfër. Piesa dërmuse e shokët e pegamerit e kanë kalu jetën e të të, të uriturë. Madje edhe vet pejgamberi i Zotit alayhis salam pjesën më të madhe të jetës e ka harxhuar duke qenë i uritur. Mjafton me e përmend si shembull historin e pejgamberit alayhis salam banorët e Sofës. Në xhaminë e pejgamberit alayhis salam në pjesën veriore të xhamisë së pejgamberit ka qenë një vend i veçantë ku aty kanë jetu afër 7-10 shok të pejgamberit, 7-10 apo të 10 shok të pejgamberit, që, janë, që kanë qenë të njohur në atë ko, pri musimanve, si ehlusufa, banort e sufës. Ata s'kanë pas shtepia, i kanë braktis familjet e tyre, në emër të kauzës, për me rrujt islamin, dhe shtepia e tyre, familje e tyre, stërhimori e tyre, ka qenë gjamia pejgamberit, sallallahu aleyhu a sellem. Ata kanë jetu dhe janë ushqy prej sadakas dhe hedijeve dhe ratave që ju kanë dhuru muslimant, pejgamberit dhe atyre të shkredve dhe atyre të mjerve dhe të ngratve. Mëleoni të përmendi një shembul të cilin e të lansmetan Esma Ibn Haritha radi Allahu anhu, që qëni qëfar fukara loku, qëfar urije ka mbretru në mesin e këtëri njerëzve. Akteri kësa injarja është Ebu Horejra radiallahu anhu. Thot Ebu Horejra radiallahu anhu, ky hadith është i vërtet, gjendet në koleksionën e vërtet i imam Bukheret. Vallahi të ndruar vëzrit e mi dhe mozrat e mia, ky shemull me të vërtet të regon nivelin ekstrem të varfëris që e kanë përjetu muslimanet. Thot Ebu Horejra, kishin kalu dit e netë, s'kisha futur asë gjonë në barkën timë nga uria e madhe, nga plokështia, isha i molisur, nuk mu isha me ecë ndrejt, nga dhimbjet e mëdha, nga stomaku, dhe shkoja i përullur, i krysur rrugve të medines, kisha ardhë në stadin e fundit të uris, nuk dhja qka të bëj, vendosa tja trukiti diren e bubekrit, shkoj me e pyt për një ajet të Kur'anit. Dhe nuk e kisha qëlimin të ajeti, po e kisha qëlimin mos pëmë thot, eja urdhrodhë dhe të gostis në shtepin time dhe të hadi që ka për jushqimit nga bubekri. Thot, e bubekri ishte pashtu po i oritur, dhe më thot, o e buhorere, ti nuk ke ardhë me më pyt mu për ajetin se ti e me i dishëm se unë. Po ti ke një hall tjetër. Thot vallallahi ka ditë dhe natë që s'kam ngrën asgjë. S'kam futur asnjë stomakun tim. Mendova që ti vetë për këtë het mos po më ofron diçka për, për ushqimin. Thot po shtëpinë tonë s'kemi asgjë nga ushqimi. Edhe un jam i uritur. Thot e askojmë, ai të shkojmë së bashku tek Omeri. Në shtëpinë e tij, po e pysem rreth kthejti, ndoshta ai do të na ofron diçka nga ushqimi. Shkojnë dhe trokitin derën e Omerit radhiyallahu anhu. Ai thot e buhreira kam ardhmë të pyt për kët ajet të Kur'anit, kuptimin. Omeri buçqesh thot ju dyt keni ardhmë të pytë mua për kët ajet, kur ju jeni një njerëz më mirë se unë, ju keni një hall tjetër. Për çka keni ardhur? Thoturia na kanë xjerë në rrug. Thot vallahi edhe unë isha deri tani në rrug, sillja vërdall, mos po e shoh ndonjë njerëz i cili më thot eja, po t'ofroj ushqim, nuk kemi në shtëpin ton asgjë. Subhanallah. Këta tre burat maj, dalin tret dhe vendosin, shkojn, vendosin për të më shku të pejga mbire Alisam. Me lypë halë për pejga mbire Alisam. Dukë e shku të pejga mbire Alisam, në shtepin e ti, pejga mbire i takon në rrugë. Dhe i thotë, qëka ju ka bo bashkë juve treve dhe qëka ju ka nëzirë në rrugë, juve treve, në këto momente? A ta thëjnë, vallahi, ja, rasul Allah, el-gju, urija ori e s'ka ishme. E buhëreres i këshin kalu disa dit dhe disa net, nuk kështë e futur asë zion së tomakun e ti. Pegamberi a.s. thatë, po shkojmë të kështepia i me, po shqojmë, a mos kemi diqka. Subhanallah, i pari muslimanve. Burështeti, kanë jetu në varfri ekstreme. Kur hynë në shtepi, Pegamberi a.s. thatë, Aisha radi Allah, anë ha thatë, oj derguar i Zotit, filani, njëj përsa një caktuar, të ka sjellë dhë dhërat një enë me qumsht. Allahu ekvar. Pekënbira al e sami thëtë, Ebu, ebu Hrejras, shkodhe thiri banort e sufës, ata 70 persona, se në paska ardhë dhërat një enë me qumsht. Ebu Hrejra radi Allah në hu i lodhur nga uria, që ditë të të të ojderguar i allot, një enë me qumsht, nuk e di, a do të në mjaftan vëtëm neve të katërve, dhe ti tani kërkon që unë shkojt i thrasë dhe 70 persona, një enë me qumsht, sa mund tjetë aty ajo njëren qumsht, një liter qumsht, po dhe 2 litra, po dhe 5 litra, 70 njërez, thot e buhorera, o lakin, mëli buddun min emri Rasulillah, Thot mirë po, nuk kisha zgjedi tjetër për balë urdrit pegamerit, shko dhe thiri, subhanallah. Erdhen, pegameri al. s.s. me bekimet e tia, me bekimin e Allah, Allah u dhuji gjilajl e bekon atësasi të qumshtit në këtë enë, dhe pegameri al. s.s. i thot e buhorerës, mërë këtë enë me qumsht dhe filo, nga e djatha ofroja qumshtin, se që ditë prej aty në banorëve para me ndëni të ndëruar dhe zërë dhe motra. Këshin kalu dit dhe net, kështë e i oritur, s'kështë e fut a zërë në barku në ti, ta një pejgamberi i thot edhe me lujtë rolin e shërptorit, urdhra dhe ofraju, këtë enë me qëmë krejk të krejkë të në burave, 7 dhe të njerëzë. Kër të gjithë pinë prej qëmështit ta saj enë, mbetet vetëm pejgamberi dhe e boherera, qëmështit mbetet i njejti, bekimet dhe mërkulit e pejga mërita më i samë, nga bekimet e Allah të barë kota. Këtu dhëtë bëja një vrejtje më rendësi, që mos ndokush mund të keq kuptoj këte. Këto gjera i ka ndodhë vëtën pejga mërita më i samë, dhe nuk mund të ndodhën as kuj tjetër. Së ndoshta mund ndokush të adegjon këte dhe më vonë, të keq interpretoj dhe mund të të që ndonjë hojgji caktuar, apo ndonjë shehi caktuar, e ka bereqetin dhe mund të bëjkë si gjera. Këto i ka ndodhë vetëm pejgamberi dhe kanë qenë të veçanta vetëm për natyre në bekuart pejgamberit, a. dhe njërëzve të rëndomët nuk mund të ju ndodhin panvarsish kusht do qofshin ata. Kjo është gjemërën si. Ngelli pejgamberi dhe e buhorera, atër e pejgamberi alisam i tha e buhoreres ulu dhe në qëtësi pi deri sa të ngopësh. Tha të e buhorera, kam pi tri herë radhazi me pushimë pas herës tretë, me ka thonë pegamberi, pijë edhe një herë, ka thonë, vallahi, oj, derguari allatë, nuk kam mo vendën në stomakun tim me futë o qomështë. Jam istër ngo, por, radi Allahu anho. Kjo shemu të regonë se sa kanë doru dhe qka kanë vujtur nga varfria dhe uria ekstreme që kanë prijetu, që kanë prijetu, këta bura dhe se gjitha këture momenteve të vështira u kanë, u kanë rezistu me dorim dhe me sabër. Më dhe janë i të përmendi edhe një fakt nga kuptimi njërë si përfatësore, që të regonë varfrin dhe kushtet ekstreme të vështira që kanë, i kanë përjetu këto vështërsi pejgamberit dhe muslimanet. Këta 70 personat që kanë jetu në gjamirë e pejgamberit, që kanë qenë banorë të sofës në pjesë në vërjore të gjamis pejgamberit, Përëmdo një gjamija pejgamerit po flasim për gjamin para më shumë se 1400 viteve. Kur bin të shi, qatia pejgamerit në fakt nuk ishte qati, ishin disa gjethë të palmave të hurmes. Si më brohë është një ata nga shiho, të regon Ebu Saidi, Ebu Saidi al-Khudri, thot ishim në itikaf me pejgamberin a.s. në gjamin e ti. Aran një shi i madh. Thot e kam pa me sytë e mi, duke rënë së shëdhe pejgamberin së bashku me jaminë ti në Balt. Allahu Akbar. Në Balt. Thot tani më kujtohen gjurmët e Baltës në fytyrën dhe ballin e pejgamberit alayhis salam. Jamia e pejgamberit kanë qenë në itikaf, karaç shumshi Kur ka ardhë koha në mazit, pegamerit ka vendosë kokën e ti në balt. Në nërsa nesat në gjamit tona, atë në këto gjamit që nuk bëndë bëjmë krasime nga se nuk ka asë një parametr që mund të i bëjmë krasim gjamit tona, e kam fjalin objektet me gjamit e pegamerit, nëse nuk kemi pas mundësi dë vendosim në zemjen qëndrore apo verës klimatizimin, Me njëherë gjematlit, disa për e tyre fillojnë të ankohën se është shumë ftaft, apo është shumë nëzetë. Pega mëri, të ftaftin, shihun, dimirin, vapën, nëzetin, pa klimatizim, pa nëzemje të gjitha dhe i kanë bo balë të gjitha këtyre vështërsive, kësaj varfrije dhe kësaj urije, sallallahu aleyhu sallam, me gjithë shokët e ti. Aspekti fundit, se jemi afru ka fundi e emisionit, aspekti fundit që të regon për durimin e shokve të pejga Merit Aleisam dhe këtyre trive për balë vështërsive, thamë vështërsit që i kanë përjetu gjatë betejave, gjatë luftrave. Musimantë janë detyru të luftojnë për shkak se i dhojtarë të mekes nuk kanë leju që pejga Merit ta përhabë dhe ta shtrinë besimin e ti, nuk i kanë jopë të drejtën, një e dyta i kanë dëbu, janë detyru, janë dëbu nga vatrat e tyre, nga shtepit e tyre, të dhe kanë qenë të provokuar, andaj dhe lufta ka ardhë si zgjedhje dhe si alternativ e pa deshiruashme për pejgamberin, a.s. Edhe në momente të luftrave janë përbalë me vështërsi, prej vështërsive më të ndryshme, po me dorim dhe sabër, kanë dalë fitimtar dhe faqëbardhë. Transmeton Gjabiri, radi Allahu anhu, thotë në dërgoj pejgamberi, a.s në një betej, afër një bregdeti. Thot, ishim 300 ushtar, komandant të vynë ishte Ebu Ubejde ibnul Gjerrah. Radi Allah anhum, 300 ushtar. Thot, në ditet e para, na i pëte ushqim nga disa kokra hurma. Thot, pas disa ditve, kur u paksu ushqimi, i kishim vetëm nga dy kokra hurma. Një kokr hurme, në mëngjez, një kokr hurme në mbramje. Tha ju afrova komandantit Ebulbeids Jabiri Jabir ibn Abdullah i thash O komandant un sa janë të mjaftuar me dy kokrahu dy kokra hurme për një ushtar brenda 24 orëve më tha komandanti nuk posedojm ushqim më shumë sot më pas Allahu dhul jelan na soli pasorit të luftës ganimet Apo dhurat, një balen të madhe të cinin e kishtë e ndzirë deti, buzë breg detit. Thot 17 dit e 17 njët, jemi ushqy për e mishit të asaj balenet 300 ushtarë. Mirë po, shi qajni para prakisht qëfar varë frije, në luft kanë shku, një, një kokër hurme kanë marë në mendjezë, një kokër hurme e kanë marr në mbrëmje. Është një hor në historinë islame betejë e Hendekut kur muslimanët janë detyruar të hapin hendëçe. Nga varfria e madhe pejgamberi ka vendos në çmerin e, e, e tij në të mbathurat në rrobat e tij ka vendos gurr që mos ti bin rrobat e ti aq ishte i dupësuar dhe aq ishin të varëfër e të oritur musimanët dhe pejga meri sallallaha në islam, thot Sehlibën Saadi në beteje në hendekut kur musimanët për herët par ishin detyru me hapë hendeqe, ishti kame, thot, ne duke i hapur hendeqet, vinte në manzi i drekes, pejga meri në dhërante një kokër hurme, dhe ne atë kokër hurme e ndani me shokun tonë. Pra ndajtën thot, krejtë to vështërsi dhe këto momente të vështira, i kanë të ikalu me sabër, me durim, pra ndaj durimi ka qenë arma më rëndësishme e këtune burave që kanë arit të dalin faqebar me dignitet triumfues fitimtar për balë vështërsive, pa marë parasysh natyren e këture vështërsive. Ne përmendem aspektin e vështërsi, gërbetit kër janë detyru në mbrojtje të kauzës dhe të fesë të të të marin gërbetin, kjetojnë si të huaj, pasta i përmendem urin dhe varthrin dhe përmendem momentet e vështira të luftës, të gjitha këto janë tri elemente shumë më nëndësi, si kurse janë balafachu edhe me vështërsi të natyrave të tjera, mirë po gjitha këto i kanë përbalu me dorimin nga se kanë qenë dorimtar, nga se janë diplomuar dhe janë edukuar në akademin e Muhammedit a.s. e që moto e akademisë se Muhammedit a.s. ka qenë me nësaba radafar, a i cili të regonë durim, a i cili është durimtar, a i do të delë fituës dhe triumfuës, insha Allah u ta'ala. E lusim Allah në të barak u ta'ala, që të në stolisë dhe të në fornizaj me durim neve, pastaj nëse ne të reguhëm i durimtar për balë cilës do vështërsi dhe sfide, Në emrin e Allahut dhe mendimin e Tij do të dalim fitimtarë e triumfues. Deri ntakimin e radhës. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.